Andre kom. når man skulle tro, at det var det, der på øh, USA hedder The Dog Days of Summer, i <laughs> Danmark øh, af gurketid, øh, at den var startet for i dag. Der skal vi tale om primærvalg. Yes. Og det er ikke bare sådan en almindelig primærvalg. Vi snakker øh. primær-lokalvalg. Altså, hvem der, kan få, hvem der kan få lov at stille op til et lokalvalg om 4-5 måneder i det demokratiske parti. Det er smalt. At this... Og så er det, det ikke helt alligevel. Ej, ikke helt alligevel, men det er sandt, at... Uh der har været flere historier at vælge mellem øh, i amerikansk politik, end der er her i slut juni 2021, men ikke desto mindre, synes jeg, øh, det bliver interessant, og jeg øh, ser frem til, at skulle øh, dykke ned i, øh, i borgmesterprimærvalget. Ja, ja, ja, det i, går med dig. Forklar os nu, hvorfor at det her det faktisk er vigtigt, selvom, selvom solen skinner, og alle er på vej mod stranden. og vi og er blevet her det 4. juli, og, og nogen skal have en pølse. Alt ja. det, her. Jamen, det, der jo er udgangspunktet, det er, at vi har i hvert fald set her i den, den forgangne uge, at det primære valg, som er blevet afholdt i New York, omkring hvem det demokratiske parti gerne vil stille op som øh, borgmesterkandidat, og dermed også dybest set, at de skal bestemme sig for, hvem de gerne vil have til at være borgmester, fordi demokraterne vinder det valg her til november. Det, der har vist sig, det er, at det kan godt være, at man har snakket meget om det der med, hvor langt er demokraterne i virkeligheden flyttet til venstre, også under Biden osv., øh, på grund af Sanders øh, og så videre. Men man må i hvert fald konstatere, at... Øh, Lidt i øvrigt, på samme måde som med Biden, Det det så handlede om at, at spørge vælgende, hvem er det så, I gerne vil have til at bestemme, så gik de ikke med Venstrefløjskandidaten, så gik de med den midtersøgende moderate kandidat i New York, til trods for, at venstrefløjen ellers bestræbte sig på, at... det gik øh, faktisk med den kedeligste kandidat nærmest. det der var i hvert fald... Øh, altså, den, den, den, den, den mindste, altså der var ligesom fire... Op, det kommer vi tilbage ja, til. Ja. Men det er derfor, det er spændende. Det er det super spændende der. Velkommen til kampen om Amerika. I dag er spørgsmål om spørgsmålet om, øh, altså, er det demokratiske parti realrykket til venstre, eller ligger de i virkeligheden godt og stabilt inde på midten, og så får venstrefløjen lov at markere lidt rundt omkring, men, ingen, øh, men, men, men, men får ikke rigtig lov at stemme. Det er kampen om Amerika i dag. Øh, man skal jo huske at blive øh, medlem af kongressen. Det skal man. Ellers er der ikke, øh, ellers er der ikke øh, råd til, er der ikke den frokost, om, vi skal have lige om lidt. Så lang på Amerikan. Det er ikke mere kamp om Amerika. Eller den gode frågus, vi, vi skal have lige om lidt. Men så vil jeg jo sige, lige netop. Øh, nu er der jo også, at det er jo ekstra attraktivt at blive medlem af kongressen nu og de næste 14 dage. Det er jo rigtigt. Der kører vi jo en. Øh særlig kampagne for, for nye medlemmer, så hvis man, øh, hvis man signer op, og det kan man selvfølgelig læse mere om inden på inde på kongressen, men hvis man går ind og, og melder sig til og bliver medlem, så er der faktisk en, øh, en bonus oven i hatten. Ja. Der er simpelthen en, øh, en bog med, som man får... Øh, ganske fornøjet med som en del af et af medlemskab så det synes vi der bestemt at man skulle gøre hvis man ikke allerede er medlem så skøn jeg at bli vi bliver så glade. Ja, det koster egentlig det det plejer man får alt det andet man plejer, det vil sige vores artikler, man får nyhedsbrev, man får adgang til masterclasses. Man støtter den her podcast, men hvis man altså senest den 6. juli går ind og laver et abonnement, jamen så får man også den her bog, der hedder Obama-håbets præsident. Og, og den er god. Den er god. Hvor du? Nej, den er god. Ja, ad for noget så i spidsen for en meget meget fremmående hold. Den er god. Nå, hvis vi lige i dag skal det altså handle om de her primærvalg der har været i det demokratiske parti, der er lidt peger på hvor er partiet på vej hen. Og det skal jeg selvfølgelig sige, at der er 8.000 forbehold. Det er New York. New York er ikke nødvendigvis repræsentativ for resten af USA. Jeg vil sige snart tværtimod. Men det, jeg så synes er egentlig er interessant, det er, at man har jo, hvad hedder det, Eric Adams, som er sådan en, øh, han kommer for at være sådan noget borough president, hedder det, som jo i virkeligheden ja. er sådan en, en leder af et af New York's fem øh, områder. Ja. Og han har så fået 31,7 procent af stemmerne. Så har man hende, der hedder Maya Wiley, hun har fået 22 procent af stemmerne. Catherine Garcia har fået... 19,5 procent af stemmerne, og så helt nede faktisk på firepladsen. Der havde man ham her, Andrew Yang, som mange måske kan huske, fordi han både prøvede at stille op som præsidentkandidat, og han håbede at blive minister hos Biden. Han har også kun fået under 12 procent af stemmerne, 11,7 procent af stemmerne, og er ligesom øh, ude af det. Og det skal lige siges, det er jo ikke afgjort afgjort, at det er Eric Adams, der får nominering, men der er meget, der tyder ja, på det, det. Der meget, der tyder. Og det, der jo er ved ham, det er, at han er vel... I virkeligheden, man skal man sige, den fuldstændig, klassiske, midsøgende, demokratiske kandidat, kommer ja. med støtte fra fagforeninger, og jeg skal komme efter dig. Ja, for on crime, og, og i det hele taget, så må man jo bare sige, at øh, altså, jeg vil sige, Eric Adams har også hele tiden, og det er jo det, der har gjort ham spændende, som, øh, som kandidat, han har hele tiden formået at holde, så er i toppen af, af de her målinger. Så er der nogle af de andre nedenunder, du har nævnt både Maya Wiley og Catherine Garcia. Men især Wiley er interessant, fordi det er hende, der ender på anden pladsen. Og det var jo en kaskapuldefald. Hun, hun pludselig fik med sit kandidatur der blandt andet Alexandria Ocasio Cortez øh, gik ind og støttede hende. Øh, Elizabeth Warren gik ind og støttede hende. Altså nogle af de her store prominente venstrefløjspolitikere, altså nu kan man sige, at Ocasio er selv fra New York valgt i et op i Bronx. Så derfor så var det måske også forventeligt, at hun i en eller anden skala ville blande sig i, i borgmestervalget i den by, hun er fra. Men det er ret interessant at se, at Eric Adams netop har kørt den her rimelige moderate linjer, og det er den, der i særdeleshed ser ud til at, øh, at vinde gehør hos vælgerne. Så jeg vil så sige, historien om de her tal, altså Andrew Yang øh, har jo været den, der måske havde mest at tabe mm. ved det her, fordi netop han kom med den historie, du selv nævnte før. Og han var også favorit. Han førte jo også i målingerne, da han annoncerede... Ja, han det sindssygt mange penge. Også. Men problemet var, at det er faktisk noget af det, Eric Adams har været mest effektiv omkring. Han har jo kun... Altså, jeg har brugt en del tid på, på det her borgmesterprimærvalg i de sidste par måneder, og vi har skrevet løbende om det inde på, på kongressen også. Men det interessante har været at se, at Adams har fundet ud af, at det, der var Yangs helt store agilesæde, jamen, det kunne samtidig også blive hans styrke. Fordi Yang er jo ikke en lokalpolitiker fra New York. Jeg er jo sådan en, der er kommet ind øh, med, med en masse gyser i ryggen, og så ellers bare tænker, at det her kan så blive et plaster på sovet, fordi jeg hverken blev præsident eller for den minister i Bidens regering. Så kan jeg så lege, at jeg øh, i hvert fald kærer mig om, om New Yorkerne, men det er egentlig mest, fordi det er en, det er en meget fed by, og det, der er lidt prestige og så kan jeg øh, måske sidde og, og, og være et eller andet i en politisk kontekst, og på den måde holde mit øh, navn varmt også. Den gennemskudde Adams ret hurtigt først og fremmest, men han brugte det også ret aggressivt til på også at profilere sig selv som vand. Det modsatte, fordi Eric Adams er New Yorker helt ind til benet. Det er den tidligere politimand, som Nellum siger også har gjort tjeneste ude i den lokalpolitiske BICS ude i Brooklyn osv., som har altså, i over 30 år arbejdet i, for New York på forskellige public service måder. Og det er jo det, vælgerne har kvitteret for. Altså, mm. Man skal ikke se fejl af, altså, altså New York-lokalpolitik er en brutal affære. Mm. Øhm og Adams har slået fra sig. I særdeleshed har han slået fra sig over for Andrew Yang. Men han har samtidig også bare kunnet se, at den kurs, som de begge tog, det er derfor, han har slået så hårdt til ham og også, det var fordi, han kunne godt se, at det var ham, der var den største moderate trussel til at, til at blive altså besværlig i forhold til Adams egne succesmuligheder. Det lykkedes så at få skovlen under ham på grund af den strategi, jeg lige har nævnt her. Samtidig med, at Adams også bare har positioneret sig som værende ham, der rent faktisk kunne vinde det her. At man også har især i de sidste par uger kunne se, at der har været en intern sådan begyndende, sådan, måske sige, et, et, et, en offensiv fra, fra folk, der støttede Adams i hvert fald, til at sige, prøv at høre, der er en risiko for, hvis vi bliver for venstreorienteret, at vi taber det her. Fordi mere sikker er New York City jo altså heller Ej, ikke. det kan jo masser af. veje. Det kan jo. Jo, men vi får ikke engang gå længere tilbage end Altså, manden, der var der før de Blasio, øh, altså Michael Bloomberg, han var independent. Nu ved ikke han nu står registreret som en demokrat. Ham, der var før Bloomberg, det er Oli Giuliani, han er republikaner. Det Det øh, blev det endnu mere, end han var det dengang, øh, hvis man skal. <laughs> Vi skal jo ikke bruge mere tid på ham nu, men mere bare for at sige, mere sikkert er det her heller ikke for demokraterne, end at hvis de gambler, og måske ri risikerer at trække for langt ud på fløjen, så er der en, en, en lille risiko for, at, at det går galt. Og det er jo så også noget af det, Adam har slået på sig, og prøver med mig, går det ikke galt. I kender ja, mig. Ja, og ja, man kan sige, altså demokraterne har jo faktisk nok, hvis man lige tager det med, fået en lille gave den her gang, fordi at republikanerne stiller ham op, som hedder øh, Curtis Silver. Ja. Øh, som ikke nødvendigvis er nogen, den, hvad hedder det, Super dårlig kandidat, men skal vi ikke bare sige, at han er en lidt speciel kandidat? Fordi han er, øh, han er ligesom mest kendt for at være founder af det, der hedder Guardian Angels. Altså, det bliver der sådan, han går rundt. Han øh, bliver altid øh, filmet og fotograferet i, i rød jakke og rød barat. Ja. Øh, det, det er alligevel... Altså det er, ikke, det er ikke nødvendigvis en middle of the road og, og jakkesæt, i hvert fald. Nej, det er det. Han er en lidt, han er en lidt speciel kandidat. Øh, også lidt speciel i det republikanske parti, fordi han egentlig har lagt rimelig hård afstand til, til Trump øh, og sådan noget. Men jeg synes i virkeligheden, det, hvor Eric Adams bliver rigtig interessant, det er jo også det her med, som måske lidt opgør med de her sådan lidt flashy kandidater. Mm. Altså, Altså, sammenlignet med de andre, jeg siger jo ikke, at han er en dårlig kandidat, men, men, men, men han er jo som, øh, hvad hedder det, som, som, som du også nævner, altså, han er jo gammel øh, lokalpolitiker, og det er sådan set ja. det, der har været hans vej frem. Han startede som politimand, og så har han arbejdet sig op gennem, øh, gennem systemet, og hvis man ligesom går de forrige borgmester tilbage igennem, ikke? Og Bill de Blasier jo var også der af, men jo også en, altså, i hvert fald været en lidt flashy borgmester, ikke? Øh, Mike, Bloomberg kommer et helt andet sted fra, Giuliani kommer et helt andet sted, sted fra. Men jeg synes i virkeligheden, måske det er lidt en del af en større tendens her, sådan post-Trump, mm. at man lidt kigger efter de her sådan lidt... Vi to har jo snakket meget om det her med, at noget af det mest interessante ved Biden er i virkeligheden bare er politiker. Ja. <laughs> altså, at det i virkeligheden også taler lidt ind i den tendens, at i forhold med de, de andre kandidater, der har været også hos demokraterne, så er han jo ham, der er mest bare politiker. Jamen jeg tror også, man skal jo ikke tage fejl af, at altså, selvom at, øh, træerne ikke vokser ind i himlen, som, øh, som borgmester for New York, så, så er det alligevel en ret vigtig opgave, som det ser ud til, at Eric Adams er den, der skal til at løse, fordi... New York er jo også ved at skulle prøve at øh, rejse sig igen efter coronakrisen. Og det er jo ikke, fordi den er sluttet nu derover, men øh, ligesom den heller ikke er slut herhjemme. Men ikke desto mindre, så øh, jeg sige, det er altså en by, der virkelig, virkelig er blevet hårdt ramt af, af nedlukningerne. Altså. Og det, der ligger foran, det er jo selvfølgelig først det noget, at De Blasio skal tage sig i resten af året, men det, der også bliver opgaven både i 22 og 2023 og de følgende år, det er jo både at få alle dem, der mistede deres arbejde, tilbage i arbejde, og få gang i turismen igen. Altså New York har jo mistet i betal af dollars, mm. på grund af at hele verden har været lukket ned, og man ikke har kunne rejse, og de ikke har kunne få turister ind. Altså lige nu prøver de at lokke folk til byen, ved at man står med Johnson Johnson vacciner ja, eller, eller nede ved frihedskud inden, mm. eller altså vi havde det vores, en af vores kribenter, der bor i Brooklyn skrev om det for et par uger siden, netop det der med at de havde haft et vennerpar på besøg og så kunne man lige få en, en vaccine mm. som en del af, af souveniroplevelsen med hjem fra, fra New York. Mm. Altså det er jo noget af det, man skal ind og tage hånd om også. Og der tror jeg øh, ikke, man skal tage fejl heller af, at der har det givet vælgerne en følelse af sikkerhed med Eric Adams, mm. at de har en faktisk kunnet se, ham her Han kender vores by. Han ved også, hvordan at øh, mekanismerne virker. Han er ikke sådan en eller anden, øh, der bare pludselig vil øh, spænde ud af en eller anden skattestigningstangent eller eller andet. Virkelig, jeg tror at du kan sige det helt enkelt. Det er jo, at... Øh Erik Adams ligger der, hvor, hvor, hvor, hvor de fleste borgere ligger politisk. Ja, mange af altså, for... altså, dem er jo ikke. Altså man har, altså, og det er jo egentlig altså, måske den større tendens, vi kan hoppe ind i her, som jeg synes godt kan pege lidt i begge veje. Mm. Uh, det er det her med, om viser det her i virkeligheden. Mm. Øh, om, øh, om, hvad hedder det, USA er længere på vej til øh, Venstre. Og det, skulle, altså, det, det var der jo noget undervejs i det her borgmestervalg, der lidt tyde på, ikke, at, at, net, at netop de her, altså mig og Wiley kom tættere på, og var dørsed af AOC og, og, og sådan nogle ting. Men når det kommer til stykket, så, så virker det lidt som om, at der er mange, der synes, det er interessant at flørte med den her tanker om at blive mere progressiv mm -hmm. og endnu længere ud på det vil sige, den venstrefløjen den demokratiske parti, men når det bliver alvor, ja. så gør man det ikke rigtigt alligevel. Der er en grænse. Mm. Og det er jo lidt, altså, ja, for mig at sige, så er en af de store historier omkring den her øh, primærrunde i New York med hensyn til borgmestervalget, det er faktisk, jeg synes, det er et nederlag til venstrefløjen, fordi ja, de, de, de, har, de har investeret ret meget, øh, også politisk prestige i det her. Altså når man, altså en ting er, som sagt, AOC, ja hun er fra New York, selvfølgelig skulle hun blande sig, det gjorde hun så også, men Elizabeth Warren behøver ikke blande sig. Hun er snaget af Massachusetts. Men altså, jeg synes faktisk også modsatte, at også man egentlig godt kunne have sagt, netop fordi jeg er jo for New York, så er det faktisk lidt farligt for hende at stikke hånden ind i det her. Altså, fordi man kunne også argumentere for at sige, når hun stikker hånden ind i, så har hun også i hvert fald sagt til en del af sin egen base, jeg er lidt uenig i det, I ender med at stemme på. Altså, hun, kunne, hun Lad mig sige det på den måde, det er svært for hende slet ikke at gå ind i det, men hun kunne i teorien godt have, teorien, hun kunne godt have involveret sig meget mindre, og så i virkeligheden lagt sin energi efter primærvalget. Altså, Jamen, jeg tror, det havde nok været klogere politisk i virkeligheden. Ja, strategisk havde været klogere, det er helt enig med dig i. Men der er derfor for mig heller ingen tvivl om, at det er fordi venstrefløjen, AOC, Warren osv., har faktisk spottet en, altså det er jo klart, det er jo en stor skalp. Tænk dig, hvis, ja, troede, de kunne få den. hvis Maya Wiley kunne have slået ja. dem alle sammen, og det havde været dermed øh, ikke mejslede granit nu, men overvejende sandsynligt, at New Yorks næste borgmester var en meget venstreorienteret politiker ved navn, Maja Wiley, så havde det været et kolossalt boost i forhold ja. til venstrefløjens indflydelse, og de havde kunne fremvise det i en prøv høre, det er ikke bare i enkelte distrikter histerpist, vi vinder, vi er lige nappet borgmesterposten i New York, der kan I bare se, i den største by i USA, det er den erbyen, ja. hvor Wall Street ligger, det er den her vej, det går. Ja. Det gjorde det så ikke. Nej og, det gør, nej, og så tæt synes jeg ikke engang, altså der er 9% imellem, altså så, så tæt var det, var det i virkeligheden Men der er jo så også ting, der peger i den modsatte retning, til dels i Samtidig med, det er lidt, gået lidt mere under radaren, så samtidig med, at der var primærvalg i, i New York, så var der jo det samme op i Buffalo som er en af de andre store, eller det er vel den, er den næststørste by i staten New York. Det ja, det må det være. Ja, det må det være. Det, det er ikke sikkert, det er rigtigt, I behøver ikke skrive ind, hvis det er forkert. Vi har ikke haft tid til at google. Men, vi, men, vi, vi mener det sådan der. Vi har haft tid, vi har ikke fået det gjort. Så er vi bare fuldstændig ærlige. Om, fuldstændig. Vores mavefornemmelse er, at det er den næststørste by i yes. staten New York. Yes. Når, op i Buffalo, der har der siddet i rigtig lang tid en borgmester, der hedder Bart Brown, som så er blevet udfordret af en ung kvinde, som hedder India, India Walton, mm. og som har, skal vi ikke bare sige det, i den grad slået Barron Bar Brown. Jo. Jeg er ikke nok inde i ø, lokalpolitik i, I, i Buffalo, lige til der. at vide, at der kan være en grund til det, men det der egentlig er, det er, det fortæller den modsatte historie af den i New York, fordi Andrea Walton er ret til, Baron Brown er middle-of-the-road demokrat. Så meget. Og det peger så lidt et modsat ret. Men nu ser man mm. til en tanke, jeg har, når du vinder priværvalget i Buffalo, ja. så vinder du også borgmesterposten. Det er meget altså, Det vil være en kæmpe situation, hvis det ikke sker. Det ville det ikke på samme måde være i New York. Nej. Det er meget sikre. Så det er også bare en tanke, meget sikre at eksperimentere med, hvis du er demokratisk kandidat. Der tør du godt. Du, du behøver ikke stemme strategisk, for du ved, du vinder borgmesterposten alligevel. Så du tør godt vælge altså i primærvalg, en venstre har på mestre. også selvom det betyder, at der er en republikaner, der får en lidt større chance. Det er Jamen. lidt min tanke, at det er også, det det lidt handler om, at der sidder alligevel en stor rest demokrater tilbage, som har nogle sympathier, der i øjeblikket drejer med til venstre, men de er bange for at tabe valg. Jamen, det er jo det, det handler om. Altså, mm. jeg er meget enig med det, fordi du kan se det også, altså dybest set var det det samme, der skete også i forhold til, til, primære, til demokratiske præsidentprimærvalg, at øh, demokraterne som simpelthen ikke havde det gik galt. Nej. Altså de ville af med Trump, de ville ikke tabe det præsidentvalg, og de var bange for, at øh, det kunne ske med Bernie Sanders, hvis det blev for venstreorienteret, hvis det ville få moderate til at holde sig hjemme, eller der pludselig ville poppe op, øh, om det så var Michael Bloomberg, eller hvem det kunne være. Mm. Så jeg er fuldstændig enig med din, med din analyse, at det er, det er der, at, at en del af, af forklaringen skal findes, at når det er, der er en risiko for, at man taber, så lader man være. Altså, så spiller man sikkert, og mm. Eric Adams er spillet sikkert. Mm. Det, er, det er der ingen tvivl om, altså, øh, og han bliver, øh, han bliver efter alle dømmen, så øh, New Yorks næste borgmester. Men ikke, der er jo ikke nogen, der... Gør sig nogle forventninger om, at det lige pludselig er, at øh, han bliver en borgmester i, i samme historiske skala, som øh, Giuliani var det i sin tid, eller som Laguardia eller nogen mm. af de andre, der tidligere Det er jo ikke det, der er tale om, men det er driftsikker, øh, og det er det, man har valgt ud fra. Jeg tænker altid på et kok. Ja, Fordi jeg synes, at han er helt legendarisk. Altså. Ja, men der er nogle af de der, <laughs> altså, der har været... ham, det, det, det, det vil jeg faktisk anbefale alle vores <laughs> lytter. Prøv, prøv, prøv, prøv, prøv, prøv at tage en aften på Wikipedia omkring ring i New York. Ja, der, altså, det er jo ingen galning efter den der anden. Der er nogle rimelig hæftige karakterer. Ja, det er jo fuldstændig... Og, og det går langt tilbage, også med det hele det, det, det politiske maskine i New York. og det, det er meget, meget underholdende... Øh, øh, øh, øh, læsning, men man kan sige, det der jo også er med at Eric Adams, jeg er fuldstændig enig, han er jo et øh, sikkert valg, men jeg synes, det er lidt egentlig efterladet, det sådan lidt overordnet spørgsmål, det her. Det er at sige, om nu gør man, gør man en ting i New York, det giver egentlig god mening, man gør en anden ting i Buffalo, det giver også på sin måde god mening, men, men, men, men det er jo, der, hvor det er efterladet, det er jo sådan den der sådan lidt, øh, altså, hvad skal man sige det, hvor står demokraterne egentlig hen? Altså, hvor er de på vej hen? Altså, så jeg vil sige, det er jo sådan, lige før man får lyst til sådan halve halvt praf at se salige Pouls lytter, siger, at de, de er i hvert fald ikke så venstreorienterede Det gør noget, åbenbart, ikke? Fordi øhm, det, er det, det, er, det er i hvert fald tydeligt. Jeg, jeg tror virkelig, at kernen af det, vi snakkede om før, at de steder, hvor det er stensikkert, at de vinder, der kan man lidt bedre øh, udfordre, hvis man er progressiv og har en mulighed for at vinde. Men de steder, hvor det kan gå galt, der er vælgerne stadigvæk indstillet på en sådan façon, at så spiller man sikkert. Æ, så spiller man med, med de kandidater, som man ved kan vinde. Æ, altså, så bliver electability lige pludselig afgørende mere end en revolutionen. Mm. Og øhm, jeg vil så sige... Det er også fordi, de, altså, jeg ved godt, det er en pointe, vi har sagt igen og igen og igen, men de har brændt nallerne noget så eftertrykket. Ja, ja, rigtig klog. Altså. Men jeg synes, det der er bemærkelsesfærdigt her... Det er, og det er også noget, vi kommer til at, at gøre mere ved, også mm. uh, i, uh, i løbet af efteråret på, på kongressen, fordi der er nogle tendenser, som i hvert fald vi holder nøje med, hvad det her indgår, og det er, at uh, Justice Democrats og hele den her fløj, som Alexandria Ocasio-Cortez tilhører, de er for det første ikke så skrabbe til at vinde valg igen, at det gør noget. Men, hvad mere interessant, det er også, at jeg har også skrevet om det her tidligere på forhåret, at AOC er selv under pres internt øh, fra den her venstrefløjsgruppering, fordi at de synes, hun nu er ved at blive en del af magtapparatet, og dermed så folk, har de en forventning om, at nu må hun altså til at være noget mere aktivistisk, noget mere venstreorienteret, og, og lidt mere den her outsider-rebel, som hun startede med at være, en nu, hvor hun er blevet en del af systemet. Men hun og... står jo også i et frygteligt dilemma. Jo, men det er jo altid det der, men, men det er altid nemmere at være aftaler, når man er aftaler, end når man så bliver en del af systemet. Det, det, det jeg tager, tænker på, det er, at hun står jo det frygtelige dilemma, at på den ene side, der står de og siger, du skal være aktivistisk, du skal være tro mod dine råd, du skal være tro mod det, der valgte dig. Du skal ja. op på barrikaderne. På den anden side, så står venstrefløjen og siger, hvornår får vi vores mærkesager? Hvornår får vi ført det igennem, vi gerne vil? Hvad sker der med valgreformen? Hvorfor har Philip Boster ikke afskaffet alle de der ting der? Hvor, og det, det er jo det dilemma, hun har, i. Mm -hmm. altså, og det er jo den anden del. Du siger, de er ikke gode til at vinde valg. Hvis der er noget andet venstrefløjen faktisk, er nok endnu dårligere til, de får jo ikke gennemført noget af det, de gerne vil. Ikke for alvor. Nej. Altså, at... Og så er det, altså, det flere. Altså, så ved jeg godt, så fik man gjort Bernie Sanders det format for snæsvælder. man, fik, man de, fik den, de fik hjælpepakken igennem, som de var glade for og sådan noget. Men det var alle demokrater var glade for. Det er bare for at sige, det er jo ikke sådan, at de fortrykkede deres, i hvert fald ikke deres nationale mærkesager igennem i New York, eller slutter i Washington. Nej, og man kan sige, at den græsrodsrevolution, som de jo måske alle sammen mm. så for sig og drømte om, blandt andet med AOC's indtog, mm. Den, den er i hvert fald, i så fald ikke så hurtigt udviklet, mm. som de havde håbet. At der findes en, en ret fantastisk dokumentarudsendelse der ligger på, på Netflix øh, omkring, jeg mener den hedder Nok Down the House, eller Take Down House, jeg kan ikke huske, jeg kan ikke huske det Men det der. er den der med, hvor man, det er jo meget sket, det er jo, jo startet med, at der er en dokumentarist, der har fået en god idé, han vil følge de her, jeg mener det er fem, af de her politikere, som udfordrer øh, deres moderate demokratiske partifælder internt ved primærvalgene. Og øh, en af de fem er en på det ganske ukendt kvinde, der hedder Alexandria Ocasio-Cortez, øh, og hun er fuldstændig lige så ukendt som de fire andre, der bliver fulgt i den her film. Det, der så sker, det er, at da hun pludselig, som den eneste i øvrigt af dem, lykkes og vinder over Crowley ude i distriktet i Bronx, mm. så finder dokumentaristen så også ud af, at, at ho, lige pludselig har vedkommende, altså virkelig guld på båndet, så bliver de andre ret sekundære, så kommer det bare til at handle se se derfra. Men historien, det er jo netop også, at det er kun hende, der lykkes. Og det er, ikke, det er ikke den sådan, samlede bevægelse, det er, det er mere personen, Alexandre Ocasio-Cortez, der lykkes. Og det, hun lykkes med, er måske i virkeligheden ikke så meget den meget, meget sådan, skarpe, venstreorienterede politiske kampagneførelse. Det, hun først havde lykkes mod, det var at give Crowley nogle bank, fordi han var blevet fraværende. Øh, han har siddet i, øh, i adskillige valgperioder, i et meget, meget sikkert distrikt i, i Bronx, og øh, var blevet så meget en del af Washington-maskineriet, at han var begyndt at tage sin, øh, sin valgkreds for, for givet. Og øh, de risici, der er forbundet med det, det er der indimellem pludselig en eller anden, der stiller sig og siger, øh, hvis jeg nu bare ventilerer. Øh, folks frustration over at han aldrig er der. Jeg synes ikke også det irriterende Burde han ikke være her mere og kan i huske hvordan han ser ud? Nej, det kan jeg heller ikke, Nå, men så skulle I hellere stemme på mig, fordi mig kender jo jeg er der altid, ikke? Det er jo det hun gjorde først og fremmest. Det var ikke fordi at der lige pludselig var en anden venstrefløjsrevolution i gang, fordi vi for havde været tilfældet så de andre personer mm. som den her dokumentarfilm handler om, så havde de jo også måned. Og der er jo sådan altså, jo jeg ved godt sådan Ariana Presley oppe i, i Massachusetts og så videre, som også ligger øh, godt ude på venstrefløjen og så videre. Men det er jo ikke blevet. Altså, modsat dengang, hvor Tea Party-bevægelsen skyllede ind over det republikanske parti ved midtvejsvalget i 2010, den samme venstrefløjsbølge er jo ikke væltet ind over de folkevalgte på Capitol Hill for Nej. demokraternes side, må man sige. Nej, altså det er... Øh, hvad hedder det? Hvis man prøver at til lidt op på det, så er en meget god måde at se det på, det er egentlig at se dem, der hedder, øh, hvad hedder den Brand New Congress, mm -hmm. og se, hvem har de endorset. Altså, de, det er jo ligesom... Kan man sige. Det er i hvert fald et eller talerør fra venstrefløjen, som både samler penge ind og, gør, og, og de, de samarbejder tæt sammen med den, der hedder Justice Democrats og, ja. og, og, og sådan noget. Og hvem, hvem har de så endorset, og hvordan har de så øh, klaret sig? Der er det nok. Øhm, der er jo selvfølgelig Alexandria og okay, cortez det er en stor stjerne, blevet valgt i både 18 og 20. Men hvis man så ligesom tager 20-valget, mm. så lykkedes det dem ikke at få valgt en eneste senator, de endorsede. Og de lykkedes at få valgt øh, fire medlemmer af kongressen på tværs af USA. Og det var så udover, hvad hedder det, Cortez, så var det øh, Jamal Bauman, vi har også talt om tidligere her før, det er Rashida Talib, så du lige øh, nævnte det, og den sidste, det er hende, hedder Cori Bush. Ja. Altså, og det er så lidt, altså, så ved jeg godt, så er der nogle andre, der er associeret med dem. Jo, jo. Øh, men, men, men det er jo ikke en, altså... altså Nej, altså... skal vi <laughs> sige? Positivt set, så snakker vi... 4-8-10 til otte, ti medlemmer af kongressen, som der har, er hvor, hvor der er 435. Ja. Det er det, jeg mener. Altså, så. Så, så, så man kan jo også vente om at sige, i forhold til, hvor få medlemmer de i virkeligheden har, eller hvor få medlemmer de har, der har noget indflydelse, så, så får de jo rigtig meget taltid. De får utrolig meget taltid, ja. der er utrolig meget fokus på dem, og det er godt gået. Men, øh, men det kniber med, at... Øh, omsætte eksponeringen til, til reelt politisk indflydelse, eller i hvert fald til politiske sejre, fordi havde det været tilfældet, så havde Maya Wiley jo storbanket øh, alle de andre i, øh, i primærvalget i New York, og det gjorde hun ikke. Enig. Jamen, jeg er meget, meget enig. Og det peger jo i virkeligheden hen på en anden, øh, nu er du har henvist et par gange til kongressen, så vi alle lige gør det en gang. Det peger hen i nogle andre artikler, eller en anden artikel på kongressen, fremragende artiklen, Nej, det er en artikel, der handler i bund og grund om, og det er jo det her, det peger ind i også det, det peger ind der hvor, hvor, hvor jeg har skrevet en analyse af, hvorfor Biden, undskyld, det, ikke tager specielt meget hensyn til dem. Altså, og, og, det, og det er jo det, det handler om, det mm. her. Der er meget larm, der er meget snak, de er super vigtige i forbindelse med valg, fordi de kommer ud på gaden, og de får unge til at stemme, og der er alle gode grunde til dem, men, men, men, de, men deres egne kandidater har det rigtig, rigtig svært. det det er jo tilfældet, og øh, at øh, apropos ting, vi har skrevet, altså den anden dag... <laughs> da, da, altså næste gang, så læser vi bare op. <laughs> da, da, da, da AOC støttede mig, så var der meget snart om det der med AOC-effekten, for du kunne se det i, i målingerne med det samme, at hun pludselig begyndte ja. at stige. Hun havde jo ligget øh, ganske øh, elendig den Og pludselig så, så voksede hendes, øh, hendes hmm. tilslutning ganske hæftigt. Men igen, træer, voksede bare ikke ind i himlen, at det vil sige, at AOC-effekten er i hvert fald ikke større end, at, øh, at en moderat, driftsikker øh, kandidat som Eric Adams, uden problemer, kunne, mm. øh, kunne håndtere den, øh, det boost, mm. som, øh, som AOC's endorsement var med til at give øh, en kandidat som, øh, som Maya Wiley. Øh, jeg vil sige, en sidste ting, jeg gjorde om Maya Wiley, som jeg synes er virkelig interessant, øh, det er, at det er virkelig noget af det der, hvor venstrefløjen også render ind i en ny type af problemer i øjeblikket. Og Justice Democrats blandt andet også står med mm. nogle ø, dilemmaer. Noget af den kritik, der begynder at komme ø, fra, ø, fra folk rundt om mig det var, at hun faktisk ikke var venstreorienteret, at det bare var, det var, var, bare det opportunist. var opportunistisk, ja. at, at derude, hvor at en, en politiker som AOC ligger, hvor en politiker som Elizabeth Warren ligger, sådan, der havde man egentlig aldrig rigtig sagde folk, der havde været tæt på hende, aldrig rigtig set mig jeg aldrig helt uh, ligge, at mm. uh, det egentlig mere var noget, der var uh, påtaget til lejligheden, fordi at det, var en, uh, det var en vej ind, og, uh, og det var måske lidt den ledige standpunkt, og så kunne det være, at det gik, og det gjorde det så ikke. Ja, yeah, og jeg synes egentlig, at konklusionen på, hvad er på det her, hvis man lige skal prøve at samle lidt op på det, det er at sige, at det er jo en fløj, der er vigtigt i demokratiske politik. Yeah. Vi har lige selv skitseret, hvorfor man skal, man skal bruge dem i forbindelse med valg, og det er vigtigt, at de møder op og, og alle de her ting. Men deres egen... Altså det her med at prøve at... Altså det, de i virkeligheden, synes jeg, var fløjt, er interessant, det er jo, at den har vækket... Nogle vælgere, og måske aktiveret nogle vælgere i forbindelse med valg. Altså blandt andet, synes jeg, det er jo super interessant at se på stemmeprocenterne i 20 hvor meget op de er gået. Og der tror jeg, at de har et kæmpe ansvar og er en kæmpe fordel for demokraterne. Men deres egen politiske indflydelse og evnen til at vælge kandidater, den hænger godt nok noget Og det, det, her, det, det kan jeg godt have svært ved at se sådan skifte sådan overnight, mm. altså... Ja, det er, der er vi et par generationer ude. Altså, de unge, som mm. særdeles er dem, der støtter op om, om venstrefløjen, og som blandt andet støtter en, en kandidat som meget Wiley i, i New York, og som støtter AOC osv., det kræver, at de fastholder deres venstrefløjers engagement, og at de generationer, der er på vej ind, og dem, der bliver de næste første vælgere, de skal ligesom også at holde fast i den samme kurs, samtidig med, at dem, der lige nu er unge, begynder at blive ældre, men stadig skal blive ved med at være instruiteret. Fordi det er det, det kræver. Altså, det er så meget, der, der skal til, for at man for alvor drejer et, et kurs og øh, det vil jeg sætte mig og stille mig i tvivlen ja, der, der må, overfor, om der, det sker. Der, der, der må ikke ske det, der er sket for os. En gang var vi unge og revolutionære. Og så blev vi ældre og malige og boligejere, og så begynder man at ligge et eller andet sted og... Øh, Nej, men det er, jo, det, er jo, altså det er jo i virkeligheden det, de, de kæmper på. Og jeg, altså ved jeg sige, hvis man lige skal blive historisk, så er det jo ikke første gang, at der har været venstreorienterede bølger i det demokratiske parti, uden partiet for alvor er rykket til venstre. Tværtimod har det faktisk været rimelig katastrofalt. Jeg kigger på dig. Det er George det. <laughs> Ja, George McGovern i to <laughs> Jeg Jamen. kan afsløre, at vi to havde en større nørdeting med George McGovern og går, og det skulle nogle stemmeprocenter op i Minnesota. Og, ja, det var meget fascinerende. Det var meget det. fascinerende. Nå, skal vi ikke stoppe der? <laughs> nu de er ja. når vi, når vi nået hen med George McGovern, så ja, det Stop, når, når det bliver sagt, George McGovern ved, hvad man, man skal komme ud af studiet. Alexa, altså, det var en fornøjelse. Det var, det var godt. Vi straks ved, Kan jeg lytte? Husk nu og støtte kongressen. Com. Det gør du så vant til inde vores hjemmeside ved at købe et abonnement. Tak.